La pasta de Ion Luca Caragiale. Adaptarea radiofonică și regia artistică Constantin Moruzan. Noaptea am învăluit cu umbrele ei adânci satul de la poalele muntelui. În mijlocul căruia, la răscurce de drumuri, stă clădirea de piatră a hanului lui Dumitru Cirezan. Dumitru a pierit de mult, ucis în pădurea corbenilor. Autoritățile au găsit drept vinovat pe pădurarul Ion, care a fost osândit la Ocnă. De la moartea lui Dumitru s-au scurs nouă ani. Văduva sa Anca... O femeie frumoasă și aprigă s-a măritat a doua oară cu un bărbat din sat, Dragomir, ce-i purtase dragoste din timpul când era încă fată la casa părinților ei. Nici o bănuieră n-a stăruit în jurul acestei căsnicii. Numai în sufletul Ancăi se zbătea o îndoială. Oare cel-o la ochnă e într-adevăr vinovatul? Dragomir! Nu știe oare nimic despre moartea bărbatului ei din tâi? Îndoiară aceasta a frământat-o nouă ani încheiați. În seara aceasta însă, Anca e răscolită mai puternic decât niciodată. Stau în jurul mesei din Han, ea și Dragomir, și-l ascultă pe învățătorul Gheorghe care le citește dintr o ziar o veste despre evadarea celui ce a fost osândit la ognă. E greu să scape, firește, dar se mai întâmplă. Așa fac mai toți cât scap. Dintr-un tâi să arată pocăit, se prefac proști, se dau tot cu binișorul și odată când devine bine, pe aici ți drumul. Adică și asta era și retă, se prefăcea. Am înțeles. Știu eu. Fugi, mă, de acolo. De ce să nu crezi că s-a prefacut? Asta e. Nouă ani de zile. Cine se preface atâta vreme așa... Și să nu fi fost nebun, tot acolo ajunge. Până la urmă, tot nebunește. Dacă a fost ticălos prostul, l-a găsit cu cămașa plină de sânge. A văzut a el uleaua, tutunul și amnarul mortului. Dacă s-a bucurat să fure niște nimicul de la un pe care l-a găsit în pădure, e o strigă? Era tâmpit. Când i-a citit o sândă, râdea. Cum? De unde ai văzut tu când i-a citit o sândă? E... Am fost la judecată. Ai fost? La care judecată? La jurați, la sindit. Ai fost tu la jurați? Și mie atâția ani de zile să nu spun. S-am spus. Ba nu! E așa e. Nu! Firește! La ce, Să începi să-mi pe pe raposatul! Oh, dragomire! Anca se scolă și trece la tarabă. Bah. Bah. Ia citește-mă înainte, să vedem ce s-a făcut nebunul. Precum și toate cercetările au fost zadarnice. Soldatul mărturisește că de multe ori a mers cu nebunul la apă, că lăsa la fântână singur și el se ducea să-și Amanda.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 care e părăsită de pe vreme. Călva va să zică a murit, nu? Da, bine că nu. A murit. Ea spune, dragomire, ce fel de om era? Eu n-am văzut de când sunt o judecată la jurați. Aș vrea să văd și eu odată. Ce face? Ce zice omul pe care îl judecă? Ce să fac? Stă și el între puști și așteaptă să se-i mai degrabă. Dar tu, dragomire, ai mers așa din întâmplare ori din adins? Din adins? La ce nu e bine? De ce să merg din adins? Să s să fiu un oraș. Mă dusesem să vânz niște lână. Dar ce faci, acolo? Nimic. ascultă o ascultă nu începi să îmi pe răposatul? Că iar am vorbit el! Nu ai ideea, începe! Jenește-l! Anca trece binișor și iese. Eu zic că nebunul nu era vinovat. Degeaba l-a băgat 20 de ani la ucră. Știi că ar fi ciudat că s-a mai întâmplat așa lucru. Să te pomenești că prinde vreun tălhar și ăla spune.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 Măi, Gheorghe, tu cam știi legile. E așa, așa, așa. Anca intră și se oprește în Nu e așa că un om care a făcut o, o faptă nu omoră. Nu e așa că dacă vine singur peste 10 ani și se mărturisește, nu are nicio pedeapsă? Cât e, nu știu sigur, dar știu că e un termen. Dacă treci ăla, s-a Cum, adică? La zece ani un ucigaș poate veni să spui singur ce a făcut și lumea îl lasă în pace? Așa e legea. A, bună, lege! Zon. De ce nu te pui tu să faci altă mai bună? Iar ai venit! Nu vezi de ce nu i-am spus? Pentru că de câte ori vine vorba de reposatul, ori să aduce aminte de el cât de pe departe, îmi urlă toată ziua. Mergi de aici, nu mai voci pe cap. Cobli. Știu că dacă m-ar pe mine, mi-ai jucat ora la soroasă în loc să-mi faci pomană. Dacă era să bocezi toată viața pe bărbatul din tine, de ce te-ai de a Hai, Haide! Mergi! De ce nu ești mai blând, Dragomire? De Mă duc. du ce la păcatele! e mai veri prea aspru ești cu mughearea. Iar las-mă în pace și tu. Știi tu cum trăiești eu? Știi tu ce am făcut eu pentru femeia asta? Că mai bine înfrângeam gâtul până să m fi întâlnit. Dacă nu era femeia asta îndrăpnică, eu eram astăzi altfel dom. Tu nu știi ce s-a petrecut între mine și ea. A, dar vă -și ce să petreci. Vă canoniți unul pe altul degeaba. Nici tu nu ești de ea, nici ea de tine. Ea mă că să aibă cine să-i de sufletul răposatului. E... Din ziua întâi nu nici până astăzi, odată n-am văzut-o zâmbind. De atunci până astăzi, cu trupul aici, pe lumea asta, și cu gândul, era dumită pe lumea aia altă. Nu cu ea mai bun ca tine. Nu mai bun, Pe eh? De unde știa ea din ziua întâi, că nu o să fiu și eu, poate, mai bun decât el? Eu nu iubeam, că dacă n-aș iubit-o... Oh! În sfârșit înțeleg să plângă o femeie pe bărbat dacă îi vădăvă. Dar dacă s-a măritat odată cu altul, care e ăla sărăt de asta? Atunci de ce s-a mai măritat? Ei. Ei da, de ce? Dacă nu se poate dispărți de umbra postatului. O zic că e o femeie nebună care mi-a stricat mintea și mie. Eu sunt sănătos, crezi, de când am luat-o. Oh. Oh, M-am săturat! De optam de zile, Dumitru și iar Dumitru. Pieră la uz când vorbeștea. Când mă uit aia, văz pe el. Eu trăiesc în casă, mănânc la masă, doar la locul stafia lui. Așa. Asta mă o să mai meargă mult. Anca-i de timp în încetine el. Se oprește și, și ascultă. Uite-o. uite l e. Dumitru. Ieși. Ieși, FUS să nu te văz. Te cruci eu. Să nu te văz. Ce nu Ce te uiți așa la mine? Ce gândești? Eu l-am omorât, dar Da, spune! Dragomir, și nebun! Nebun, Spune! Dragomir! Dragomir. Nebun! Nu, no, să spui, din două una. Ori crezi că l-am omorât eu... O, asta e vorba de vorba. Da. și atunci de ce mai treci cu mine? Ori nu crezi, atunci de ce mă chinuiești mine? Ce ai cu mine? Lasă-mă pace cu Dumitru al tău! Lasă-mă pace! Lasă să mă facile! dragomir, miere! S-a dus. Se duce la Cârciuma a popii, acasă n-are ce bea. Franco. Tot aici ești? Gheorghe!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 Lasă-mă păcatelor mele, Gheorghe, și du-te. Ești tânăr, mergi de scaut în orocul aiurea. Așa cum mă iubești tu pe mine, eu nu te pot iubi." Tu nu poți iubi." Voi fi iubit și eu odată, dar n-am avut parte. Acum la mine a trecut vremea iubitului. Da ia Gheorghe,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 Eu nu am hotărât să plec din satul ăsta. Să pleci? Da. Eu te iubesc. Tu nu mă poți iubi. Ce-ar însemna să mai stau aici, de ceaba? Pleci. Da. Lumea, dacă am simțit, eu să mă stăpânesc, nu poci. Și nu voi să mă fac de bagiocură, să mă țin de urme tale ca un tărău. Dar nu mai merge să fiu prieten cu bărbatul tău care nu e om de felul meu numai ca să te poce vedea mai des. Ești o femeie, dar nu știu cum să-ți spun. ți drac drag să trăiești cu un om care se poate cu tine ca un câine și gonești pe mine, care te iubesc. Bine, atunci mai bine să nu te mai văzi deloc. Care va să zic că pleci? Adevărat? Da. Când? Când ți-ar putea mai curând? Peste câteva zile. Rău îmi pare. De ce? De ce, de nece? Îmi pare rău. Dacă nu mă iubești... Ce copil ești? Eu nu te iubesc pe tine, dar tu mă iubești pe mine. Nu Înțelegi tu că mai dor o să-mi fie mai la urmă mie de tine decât ție de mine. Păi tu ce? Ce? Vino cu mine. Nu se poate. Vin urmare, eu ce să fac? Tu, tu să te duci gheorghe cu Dumnezeu. De dorul eu să nu pes. <gători> Da Pentru ce? Deprisor să-ți pui Dacă plângi Să-ți vorbesc drept, Gheorghe Eu sunt cu mult datoare ție Multă putere mi-a dat șugul tău Și gândul că un om așa de voinic ca tine Mă iubește Gândul că tu ai fi în stare să faci odată și odată o jertfă pentru mine Era sprijinul sufletului meu amărât Dacă tu te duci, cum rămâi eu? Ce jertfă să fac? Nu pot acum, nu știu, n-am ce să-ți pui Gheorghe, Dacă mă iubești mult, mult, da. dute Du-te acum de doarme, niște și și vino mâine dimineață aici. Dragomir pleacă la târ, putem sta de vorbă mai mult. Du-te. Noapte bună. Noapte bună, Anco. Pleacă. Gheorghe! Mai ce Le... Nu. Ba da. De ce? nu pricepi? Nu. Tu n-ai simțit, n-ai priceput deloc că și eu te iubesc? Tu? Pe mine? Cum e adevărat? Adevărat? Trebuie să-ți spui că nu mai poți. Uh. Gheorghe, Dragomir o să vii acum beat. Când se întoarce Batman, jură și se culcă și doarme, dus de poți lemne pe el. Vino, de la tine din deal se vede fereastra asta. Oblonul este închis, pândește. Când îi vedea lampa la ochiul oblonului, vino de grabă. Te aștept. Mă iubești. Da, dar să nu uiți că sunt nevasta lui Dragomir. Dacă moare el, sunt a ta. Gheorghe, m-am jurat. Când o cădea de-ntâi lopată de pământ pe coșciugul lui, eu să fiu un brațele ta, ai preceput. s aștept o viață întreagă. Ești un prost. Mai fii tu, dar nu mă înțelegi. Gândește-te mai bine la ce am vorbit. Cum vezi lumina, vino, să nu te aștept. du-te. Mă duc. Eu mă iubesc. Da, da, te iubesc.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 Să vii iar beat, să mă înjure și să mă ameniți? Aș vrea să știu, și eu, cât o să mai ții asta. Mult nu cred. Aha. Vine. El este. Am încuiat. Acum, acum! Îmi vremea de vasă. Mulțumim dumii omul! bun. Ce poftești? Îmi dai de mâncare. Ăsta nu-i din sate străin? Nu avem de mâncare, omule, pleacă. Da, mă las să dorm. Lasă-mă să dorm. E un om rău, e beat orice. Caută-ți de drum creșine, haide! Mă duc să nu mă pace. Să nu dai! Dar de ce să te bat? Du-te sănătos! Uh, nu mai poci. Dă-mi ceva să mănânc. Fă-ți Mie e foame. Păi fi bolnă? Nu. Dar ce ai? Mie e foame. Sunt prostrănit. Da, de unde vii, dumneata? Ei, de departe, tocmai de la munte. Și ce vânt te-a bătut pe la noi? M-am rătăcit. Dar încotro mergeai? Nu știu. Acum să nu știu unde mergei. Vezi că eu sunt nebun. Nebun? Mhm, uh -huh. da. Dar nu mă apucă totdeauna Și când mă chinuiește necuratul Numai vine ca Domnului De mă scapă Necuratul ne a poruncit de două ori Să mă fac seama singur Ca să-mi ia sufletul Sărmane, cine știe ce păcate Dar ca Domnului Nu m-a lăsat și din ce ți-a venit? Din bătare. Și când mă sperii, mă apucă fie pe pustii locuri. Și când ies să mă apuce, îmi vine întâi cu grijă și cu scârbă și pe urmă cu spaimă și mă arde în moalele capului. Eu... Am o bubă aici, înăuntru. Dar dai? Ce? De mâncare. O, uitasem, uita arelele. Na, no, omule, pâine. Bă, da proste. Vrei și un rachiu? Dacă îmi dai? Iacă. Dar cum s-a întâmplat să-ți vie? E de mult? Vreo zece ani. Zece ani? Și cine te-a bătut? De ce? De geaba. Eu eram pădurar la corbeni. Bădurar la corbeni? Mm. Cine te-a bătut? la judecată, că n-am vrut să spui. Ce? Că de ce l-am omorât? Omorât? Doamne Iisuse Hristoase, cine omul ăsta? Te cheamă Ion? Ion mă cheamă. Și zici că ai omorât pe... Pe Dumitru Cirezaru. Cum a ajuns omul ăsta aici? <gântări> tu, ca domnului, ai fost călăuză. <gântări> tu l-ai purtat pe câine cunoscute și mi l-ai trimis aici ca să ridice din calea hotărârii mele doială. <gântări> Dar acum e somn. De ce urlă câinele? Nu urlă niciun câine. Ascultă! A urează. Ioane! Da. Vrei să te culci? Da. Scoală! Da. Ha! Vino cu mine! Haide! Pe aici! Când urlă câinele, moare cineva. În cine? Tu știi cine o se moare. O se moare Ioan. Și dacă Ioan moare, scapă de tracu. Mă doare. Mă doare. Anco! Anco, jerke ce cauți? Ce vrei? Nu ți-am spus să nu vii până nu ți i face semn? Ți-am făcut semn? Vrei să-ți Dragomir peste tine aici? Pleacă, du-te. Să nu mai vii până nu te cheamă. Stai să-ți spun. Am venit să-ți aduc o veste bună. Ce veste bună? Liu de la Crăciun, Popi. Dragomir e tot acolo, e băut. A jucat cărți, a pierdut și a făcut cinste la toți. E acolo, Popă, notarul, primarul, sunt toți notari. Asta e vestea bună! Stai! Dragomir pleacă până în zi Ei, merge la tânăr. Nu! Pleacă, nu se mai întoarce. Ce? Te să se duce în lume. Cum? Nu crezi eu asta. Ancă. Ai, da, de, mai sunt și eu pe aici. Nu-ți pare bine? mi ai zis că mă iubești. Ei, da, și apoi, dacă te iubesc? Când bărbatul își păresește nevasta, ea are drept după lege să se desparte de el și să ia pe ce îi place. Ce vorbești prostii? Cum o să plece, dragomir? Unde să plece? N-a spus unde, dar și a ziua bună de la toți. Zău, până în ziua să pornești. o să vedea. Așa. La ce te gândești? Gheorghe, uite te la mine bine. Ești tu bărbat în toată firea, ori ești un om ușurel. E... Mă poți eu încrede în tine? Faci ce ți-o zice eu? Fac. Dar dacă nu faci? Spune, ce să fac? Bine. Să vedem ce-ți poate dragostea. Dute. Și orice s-ar întâmpla. Până nu vei semnul, nu te mișca. Fără vorbă multă, pleacă! Du-te! Mă iubesc. Da, da, du-te să nu te întâlnești cu el! Ia seara! Anca coboară la ușa din stânga și ascultă. O deschide binișor și se uită înăuntru. Trece apoi... Și de la masă. Vrea să plece. Ce să fac? Să mă duc să strig în gura mare? Să dau pe vinovatul adevărat Pe mâna judecătorilor Și să scap nevinovat? Dar dovada? Bănuia la mea? Dar ce dovadă o să fie asta Dacă el o tăgăduie?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 Dar eu poți să-l las așa? Nu, no, nu se poate. Nebunul ăsta tot i-o sândit odată. Pentru un păcat, două ori zece, un om tot cu o viață plătește. Și fără altă vină nouă, nebunul tot are să fie prins până la urmă și întors acolo de unde a fugit. Și dacă e vorba, ce e mai bine pentru nebun? Să-și terească viața pribeag și chinuit, fără adăpost, fără o pe el, fără hrană, ori să trăiască la închisoare îmbrăcat, hrănit și îngrijit la vreme și adăpostit. Să fie slobo de mai bine, să se bucure de lumina soarelui în bunăvoie. Dar e nebun, mai are nebunul bunăvoie, Lumina soarelui fără lumina minții. O să-i ție lumina soarelui singură iarna de cald, Ori de foame vara? O să găsească, or nu, un suflet de creștin să-l miluiască Cu o fărâmă de pâine? O să degere, ori o să se coacă toată ziua nemâncat, Gonit de lipsa lui de voie Și seara o să adormă de foame Pe pământul gol Așa Așa Locul lui e la ocna Dumnezeu cine știe Pentru ce păcate l-a aruncat În prăpasie Dar a fost bun Și i-a luat mintea Cu care să judece Ticăloșin I-a dat greutate dar i-a luat cumpăra. Ancu! anco. Ai venit? Da. Îți pare rău? Dar îți pare rău, mă duc nu îmi pare rău că ai venit. Îmi pare rău că ai venit iar, Beaț. Sunt. Cei drepți sunt cam bea. Am băut. Dar din e caz am băut. Dar să știe numai din e cazul tău. De ce ai băut? Nu știu. Știu că ești bea. Culcă-te. Nu voi să mă culc. Am zis vorbă cu tine. Lasă că mai vorbim mâine dimineața. Acum nu pot A vorbi. Opoci, dăm să veu. Tot mai vrei." Tot mai vreau." Adu, și stai aici ca să vorbesc cu tine." Na, să-ți ne casă. Dragomirii dică la gură cana și se oprește." Tu? Tu n -auzi? De ce vrei tu să mă trăirești pe mine?" Ești deci nebun, vai, de capul tău." Dar de ce să te otrăvesc? Ca să te scapi de mine, știi tu Și să trăiești cu altul Poate că ai pus ochii pe Gheorghe învățător nu? Am cam mirosit eu ceva Vai de voi Vă pui capul la mândoi Vorbește, aiure. Să mă otrăvești, ai? N-aici Na, Bia tâi, Să te văz eu că bei Troamco, <laughs> spune dre. Ce gândești tu de mine? A? Bine gândesc Bine? Bine să fie Las-o încurcată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 Tu m-ai nenorocit pe mine. Eu? Aș vrea să știu și eu cum. Da, tu! Dacă nu te cunoșteam pe tine, că era să fiu altfel de om. Eu om era să fiu eu? Dar s-a dus acui degeaba un încurcat. Și vrei să mă lași da, nu mai câteva vreme să vezi cum îți este și fără mine. Ascultă aici la mine unde ți-e gândul. Eu am o veră de departe, trebuie să plec mâine dimineață. Tu fii cu minte, stai acasă și mă așteaptă să nu dea dracu că te tai. O să zăbovești mult? O lună, două, trei, mai mult, un an, nu știu. Dar ai să vină apoi. Vinește că Toi viu. Tu ai să iei cu un scris de la popa. mi-aduce aminte să-ți dau în scrisul 500 de lei. Anul o să-l dai cu chirie. Tot popa vrea să-l ia. Și de subșură poți să o vinzi. Scândurile de la deal să le aducă peste câteva zile. Mai să mai plătești vreo 35 de lei. Să le vinzi. Poți apuca pe ele până la 100 de lei. Aoleo, oh, Dragomire! Ce? Să mai crezi eu că ai să te întorci? Păi eu nu văz că-ți faci adiata? Dragomire, tu n-ai să Ce? Cum se poate una ca asta să-ți lași tu casa ta și să fugi așa în lume? De ce? Ai scăpătat și mer să slugărești unde nu te cunoaște nimeni, Aș. ori te arzi focul și mergi să ți de post în altă parte? Mm. Atunci ai făcut poate vreo faptă rea mm. și -se teamă de răspundere de pleci așa în străinătăți de la tine și de la tăi. Dacă cine fugi așa? Cine-și părăsește așa casa și locul Tam și-și ia lumea în cap? Păi doar oamenii deznădăjduiți, ori făcătorii de rele, ori nebunii. Nebunii? Desnădăjduit n-ai de ce să fii, că slavă Domnule, ai după ce bea apă. Fapte rele, zici, n-ai făcut, că tu știi și Dumnezeu ce stă pe cugetul tău. Atunci, doamne iartă-mă, o fi Mai știi, Ha, de asta să nu râzi. Ești tu nițel cam țignit. Adică ce nițel, ești bine de tot. De mult ai pierdut sărita. Noaptea visezi și s-ai din somn, mereu ți-e frică să dormi de... cu lampa Mai înainte, unde se întâmpla la tine să te îmbeți? Acum ați bei mințile dintr-un țăi de rachiu. Mai înainte, Băsile, tu să fac pomană și să-ți uși de sufletul lui Dumitru. Bagă ți-a fost prieten, bagă ce păcat că s-a prăpădit așa om de omenie. Ajunsesem să mă mir eu de tine, cum tu, bărbatul meu, să nu mă lași o clipă măcar să mui mă de bărbatul meu îl de-întâi. De la o vreme încoace alta și alta. Dacă pomenesc că de rar de el, te apucă alte alea. Tu n-ai băgat de seamă ce-ai făcut Adineaur? Când Adineaur? Păi Adineaur când citeai Gheorghe. A, vorbești niște vorbe. De nu te-ar omul, ar crede. Ce vorbe? Ce-am zis? Ce nu se cade să vorbești. În cai la băutură, calea valea. E omul cu mintea împăienjenită, dar erai treas. Ei, ce -am Mi ai ce-am vorbit? Mi-ai zis să-ți spui ce crezi eu de tine, că tu ai omorât pe Dumitru și Gheorghe era de fapt. Și tu ce-ai răspuns? Te-am răspuns ca totdeauna că și nebun. Ne -ne bun. Uite, vezi, am luat seama că nu-ți place deloc să auzi vorba asta. Ce să fie cu tine, dragomire? Eu gândesc că o fi vreun păcat să te spovedești, să te grijești. Ce am, să mor? A, nu se spovedește omul numai când are să moară. Nu-i altă dată. n-am vreme acum. Când? Când mă întoarce. M dacă te mai întoarcem... E așa, dacă noi mai, mai întoarcem, măi spovedim. E și apoi ce? așa e viața omului. Pe toți, tot dracu în calică. Toți o să moară. Toți și eu o să mor. Și tu o să mor, Și Gheorghe și toți. Pe rând. Pe Tu, femeie, tu ești ispita. Anco, anco, haide, haide, tu n-auzi, mâine dimineață plec, tu de ce nu mă iubești tu pe mine? Ai, lasă-mă! Nu te las! Aba, dragomire, ții tu minte, alaltă-i la pomană când a venit rezervistul ăla. De ce-ai fugit? În care rezervist? Ăla de semănat grozav cu Dumitru. Nu știi care ăla. Zici că pleci dis de dimineață? Da, atunci culcă-te. Ai și băut. E aproape de miezul nopții. Mă duc. E aproape de miezul nopții. <laughs> s Crezi? dă te de te odihnește și... Și si, zi! Si. închină Să nu mai visezi urât! Bine. Așa! Dorm! închide ușa și ascultă! Trici și ascultă la ușa cealaltă, apoi coboară. Închină-te, Dragomir, că se apropie ceasul. Să chem pe Gheorghe și să-l pui să-i sfârme capul. Să stau să mă spovedesc lui Gheorghe cu deamănuntul. Păi am eu vreme de asta acum. Poți să-i arăt lui așa pe scurt în pripă Cum s-a strecurat și s-a înșirat încet, încet, Bănuială cu bănuială în sufletul meu Până să se înrădăcineze credința asta, Că dragomir e vinovat. Să-mi pierd noaptea cu vorbe, Dar Gheorghe poate să nu vrea, Ori să nu fie în stare să facă, așa fapt. Cum e băiatul ușurel, mă-i că -i, i fi spus. Nu. N-am nevoie de ajutor. Să mă gândesc mai bine. Cine nu o să crează că tot nebunul fugit de la ochnă a omorât și pe Dragomir? Dar de ce să-mi fac păcat și să mai străgănesc pe nevinovat? A seară la cârciumă, dragomir le-a spus la toți că pleacă în lume. Am destul răgat până la ziua să-l trăsc și să-l arunc în puț. E plecat, s-a dus.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 Un uriaș doarme. Doarme și cugetul lui, și puterea lui, și voia lui. Viața lui arde încet și, cu cum de lumânarea fără să vrea să arză. O femeie slabă, un copil fraged, hotărâre numai să aibă, poate să sufle odată și ostinge. Se joacă cu bata cioplind bine și ori pe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 da. Să-l deștept întâi, să știe că îi vine moartea de la cine și de ce. Pune banda pe tarabă și pornește spre ușa lui Dragomir. Faci câțiva pași și se opriște. Ușa lui Dragomir se deschide și el apare foarte depurat. Încă! Încă! Încă! Am doare mâna. Ai ureț, te doare mâna din vis. M nșungi unde am semnul de mușcătire. Hai, șez jos! Tremur, de unde ai tu mușcăturaia de la mâna, Dragomire? De, de mult. E bine, de mult, dar de unde? N-auzi? M-am bătut când eram copil și m am mușcat unul pe care l oh. De ce nu vrei tu să-mi spui ce ai pe suflet? Eu văz că tu nu ești în toate ale tale. Tu ai un pe în cugetul tău. Destăinuiește-te mie. Cine? Da, mie. Spune și te ușurează. Dacă îi duce mult așa o să nebunești. Să nebunești? Da. Ce ai visat? Un cap de mort cu dinți mari. Nu vrea să mă muște.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 Uite, uite pe acolo. Să-l vezi că vine, cum era el înalt și voinic. Și se așează frumos, colea, la masă, în fața ta. Ei, bună seara, frate Dragomir! Ce mai faci? Mai-ți aduci tu aminte de mine? Ia, uite. Colo. Colo. Iată-l. Ia, că -l. Ia că l Vine. Vine la ce uita te Lasă-mă! Ah! Ascultă, dragomire, uite, știi cine e? E nebună în care a scăpat de la ochlă! Foame, îmi dai să mănânc. Trebuie să-l oprim aici până mâine. Mergi la tarabă, ia pâine, o cane de la Iușițoiu și le aduce pe masă ce cole Ioane? ce -s. Cum e la o cână, Ioane? Boda prost. E bine Și cum ai fugit de acolo? Vezi că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 Ii, era frumos și cald, și era pădurea singură. Doar într-o tufă fluiera de departe o mielă. Numai dinspre partea dealului, iată că îmi iese înainte o feveriță. Vezi, o trimisese maica domnului. Sta în fața mea în două labe, și se uita drept cu ochii ei bititei și galbeni. Eu am dat surprins când coloia, suști, a sărit pe o cracă subțire de alun. Acu se craca și se-a pleca cu ea până la pământ. Acu se ridica. Acu se ridica. Acu se-a pleca. Eu după ea, iar ea înaintea mea, în două labe, se uita la mine. Îi sclip. Pe-a verde vere de parcă era două scântei și mă chema, ea ca <laughs> Am umblat o zi întreagă, la urmă pierit și am rămas rătăcit, dar acum o să mă duc înapoi acasă. Unde acasă? La ochnă. Ai scăpat și vrei să te duci singur înapoi? De ce te-a închis pe tine, Ioane? Pentru că am omorât pe Dumitru. Da. Dar tu l-ai omorât? Eu! Ba nu tu! Ba eu! Luleaua și tutunul și anarul lui era la mine. E și apoi? Dacă s-o găsit lui Leaua și tu, și-am narut la mine, se cheamă că te-am umorât eu, hă? Ascultă-l pe el! Ioane, tu stai degeaba închis? Mm uh -huh. și o să scap curând de-acolo, peste... Uh. Se oprește pe timp bănăitor la Anca. Ea trece la tarapă. Uh. De acolo în celar și ascultă prin ușa pe care l-a lăsat o crăpată. Mai am 11 ani. Ba unul. Ba 11. Dacă mâine pui mâine, îi și unul și o spune, dați-i drumul, Ion, că nu este el vinovat, e altcineva. Altcineva? Da. Hei! Așa a făcut unul de la noi, de la Ocnă. O milos vere, Dumnezeu să-l miluia." Era... lasă-mă să-ți pui. Iar altcineva. Eu a fost un prost. Iar a luat din buzunarul leau și tutunul, dar când i a luat Dumitru, era mort." Banu." Mai ba, era mort cu fața la pământ." Banu. Era trântit pe spate și a deschis ochii la mine." Ce?" Poi, apoi? Apoi l-a podidit sângele pe nas și pe gură și a murit. Ce te uiți așa la mine? Uite-te la mine! Când ai găsit în pădure? Spui să nu mă lovești, să nu mă, mă bat. Dar cine te bate? Nai a jos. Pentru ce să te bat? Pentru că... Am omorât pe Dumitru. Creștinului lui Dumnezeu, înțelege că nu tu? Nu eu? Dar cine? Spune cine, dragomire! Nu te amestecat în vorbă! Lasă-l în pace! Nu știu! Vrei să-ți spui eu, Ioane? E uite cine! Uite, Ioane, vezi tu! Ăsta a omorât pe doriți! Zic că nu e așa! Da. Sunt prost eu că stau de vorbă cu bun. doile buni! Doile buni! Tu! Tu, femeie! Tu! Do-ai da. acel! La! Deci a ai ucis mante creștea da. da.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 – Stai O Anco! Anco – mi-a strins puterea, Tu ești racul! Dacă tu ești racul, de ce nu te duci să stai în balta unde te-a gonit Maica Domnului? Ori de ce nu mergi pe pustii locului? Ori de ce nu te torci în fundul iadului? – De ce? – De ce să mă tinuiești sub pe mine? Mă! Este la noi o ochnă părăsită, în funghi o baltă neagră. dacă arunci o piatră în fund, numai de departe din inima pământului începe să auie și auie tot mereu și tocmai a doua zi tace când zice Maica Domnului de Zul, acolo trebuie să vii tu cu mine să te iau de gâți, să te rângi și să te arunce în fundul pălții! Așa! Aghe, hai-lă, nu lă hai-lă, nu la! E nu urla! Rebunule, Nu el? N-ai zis tu? Tu ai zis... Scoală! Atunci... Da. mă duc! Dragomire, s-a dus? S-a Se duce în sat, trebuie să-l întoarcem înapoi și să-l ținem aici până vedem ce e de făcut. Haide după el! Nu Fuge, nu o să-l mai ajungem! Du-te tu! Așteaptă tu! Abia început! Nu s -o mai pot ajunge ah. Și chiar să-l ajungă ce folos Parc o să aie pe ea stulă putere să, să lupte cu nebunul A putut femeia să mă vânză Acu Acu ar vrea să mă scape Dar nu o să poată Eu nu o să spui ah. cu un an. Pentru un an Pentru un an să pierzi viața întreagă Pentru un an O, oh, un mare om unoroc Ion a apărut în ușă Coboară Și pune mâna pe umărul lui Dragomir A trecut pe lângă mine acum Eram pe labiță. S-a dus încolo, la vale. Mi-e foame. dă să mănânc. Chito el pe mine. Mănâncă numai câte o fărămiță și tainul lui mi-l dă mie. Ala a fost ucis pe tată său și îl băgase pe frate său la ohnă. Pe urmă vezi ce l-a învățat pe el Maica Domnului. Să vie la o ochnă și să spune: spuie, Eu am răpus pe taica lui ca să-i dați drumul, că nu e vinovat. Mi -a ca așa. Și? Și a dat drumul lui frățânii său și l-a închis pe el. pe el. Da, păi? Într-un târziu după aia,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 Da, de unde? Nu l-ai iertat? Nu! N-a vrut să lase de la ochme să meargă și, frate său, a murit așa? Mm -hmm. Mă, dragă tu ești sănătos și cu mintea întreagă.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 Pentru păcatele tale. Vezi? Vezi? Ioane, eu caut să te scape tine. Tu să nu mai mergi. Nu mai trebuie să mergi înapoi la ochnă. Dar unde să mă duc eu? Tu o să stai aici cu noi. Anca îi dă prin funci se oprește ușa să asculte. Or, nu. Mai bine să plecăm. Vino cu mine. Scăpăm amândoi. Îți cumpăr haine nouă, pălărie, cizme nouă, de mâncare, de băutură, tot. Îți dau eu ce-ți trebuie. Anca se retrage afară și închide ușa. Bă, nu. Vino și tu cu mine. Unde? Acolo, Scoate să scoatem bani. Și să plecăm. Ia-i. Dragomir pleacă cu lampă înainte spre chepengul beciului. Ion se retrage. ia Nu, Nu. o dar să nu pleci! Nu! Stai! Iese din beci, aleargă la ușa din fund, o și ia cheia. O punem în buzunar și coboară iar în beci. Viu Ion trece la masă. back. Ampași cu o ulcică în mână. Închide chepingul la loc. Vine la masă, scoate basma din sân și toarnă neapane din ulcică. Îmi dau basma -o și o pun în sân. Gata, Ioane. Mi-e fric. Dragomirul mereu pipiță repede în camera alăturată. Și vine arată cu o zeche pe care o aruncă pe umerii lui Ion și cu două pălării. Una i-o pune lui Ion și alta o pune el pe cap. Nu complicăm. Să nu vorbiști nimic pe drum mm -hmm. Să mă lași pe mine mm -hmm. Haide, Haide. Haide. Mi-am închis pe din afară ah, Anca se iese oh. în față oh. Ei se dau înapoi Ea intră și închide ușa Amcotro, da dragomire Amcotro, da neică, ioare. Ascultă Anco. Nu mai spune că știu Eram la ușă Ion se în seche, se trândește pe-o laviță și se-i culcă. Vezi, dragomire, când zic eu că tu ești mai nebun decât eu, să fugi în lume cu el, pe unde o să umbli? pe un pustii? Pe o să vă întâlniți cu oameni, o să-l cunoască cineva, păi e scăpat de la ochnă. Și chiar să nu-l cunoască nimeni, poți tu să-i stăpânești mintea? Dacă îl o iar turba ca din ea... Da, atunci... Păi ce copil o să auză asta și n-o să priceapă ce legătură e între oamenii ăștia doi de pribegesc în lume, fără să poată spune de unde vin, fără să știe unde se duc? Dar ce să fac? Să rămâi aici și să-l ținem și pe el până ne am gândi la altceva mai cu minte. Dacă nu vrea... Dacă nu putem ține Trebuie să putem. Cât o fi aici, îl iau eu pe seama. Ioane! Da, da, eu! Ioane? Eu sunt vinovat! Naica Domnului mi-a zis să spui ca să nu mă loviști! Bate-ți-l! dă da l la cap! Se preface că e nebun! Uite... Uite cum îl bate! Uite cum îi dă în cap lui Ion! Aaaa! Nu! Nu dați! O să-i spargă masele! Îi turtește-ți capului! O să-l De ce îl mai bate pe Ion dacă a murit? Ia de aici! E plin de sânge! Nu mai mișcă! A murit! Leacă. Nu puneți mâna! Să mutați! Ion a murit! Se smuciște și le scapă! Se repede la tarabă, ia un cuțit mare și ridicându-l în sus! Nu puneți mâna! Ion merge! La maica, se precipită în o alăturată. Nu e nimic! După el să ne liniștim! Dacă recnește așa de a cineva de pe drumul! Oh. Ion cu figura radioasă reapare ținând în mână sus cuțitul plin de sânge. Face doi pași și se prăbușește. Amândoi se repede el și ridică. Eu s oh. Îl așează pe o laviță lângă masă. Înjung, iată aici, în casa noastră. Ce ai făcut, Ioane? Dă-mi-a apă. Ține, Ioane. Boda prostă. Maica Domnului mi-a zis, scoateți ți când intră necuratul și aruncă-le lui. Ascultă, dragomire! Că eu, Maica Domnului,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 Toate mărunt aiele Și dă-le cânelui Să nu mai urle Caută-mă la picior Din jos de genunchi Am un chimir Să te duci la ocnă Și să-l dai De la mine Ăluia da, o omorât pe taic asă. Am ca scoate chimirul. Mm. Și-l bag în pusna lui Dragomir. Zine. Mm. Mm. Mm. Nu moare odată. O să ne apuce ziua. Să te ierte, omule eh. Acuia cu dragomire Acu ce ne facem? Să dăm de știre Vrei să intri sau să mă baci pe mine În fundul la Să zică că l-am omorât noi, nu? Până acum nu știe nimeni Că a venit aici Să-l aruncăm în puțul îl părăsit Mâine o mastupa puțul și atât Haide, nu e vreme de pierdut, că se luminează de ziua. Rămânem cu mortul în casă până mâine noapte. Stai să, să sting lumina, trece cineva pe drum și le vede ieșind. Până mâna! Toacă de întrebi! Sunt încă ai noroc la moarte, Ioane, îți tragi clopotele ca la toți creștini, la alții nici Și Dragomir se întorc Anca aprinde lampa Și o duce pe masă Dragomir foarte deprimat șade. cam așa e puțin mânjită de sânge cu ce stai? Trebuie să te gătești de plecare De plecare? Păi firește. De ce să mai plec? Păi ca să scap și tu și să mă scap și pe mine Păi dacă se află că ești tot aici și eu am tăcut se cheamă că amândoi l-am omorât. Eu sunt nevinovat <fie> și nu vreau să cază vina pe mine. Dacă pleci, mă fac că găsesc pe Ion în puț și dau de știri. Tu ești fugarul, tu vinovatul. <fie> Și-am scăpat amândoi. Vinul și tu. Păi dacă fug și eu, cade vina pe mine. Nu poți asta. Nu-ți e rușine și nu ți-a fost milă și păcat de Dumnezeu? Creștin ești tu, om ești tu. Vine un biet păcătos în casa ta și, -și cere o bucată de pâine. E obosi și te roagă de adăpost sub acoperământ. Îți spune taina lui și tu, fiară fără de lege, pui mâna pe cuțit și spintă te Cu Cu ce, ce greșise bietul nebun? Ce piedică ți era el în lumea asta largă unde e loc pentru toți? De ce ai omorât pe Ion? Eu pe Ion? Eu... Ia-mă, Ion! <grijin> Râzi! Nu tu, da cine? Asta ce e? Sângele ăsta Noi, cuie? sângele lui Ion? Fugi de aici! Nu te încheia, dragomire, pe cămașie e puțin! În dai dincolo e mult, uite! Uite, e ce plin! Du-te în curte, e stropit peste tot! Merg scoate o găleacă din puț să vezi apa roșie! Tu, cigășule! Tu! O să te gunoiești de viu între pereții de sare umezi, până o să-o Dumnezeu ca a venit ceasul să te cheme, ca să te judece ieri mai bine. Pentru ce? Pentru că ai ridicat viața altuia. La cui? A cui? Al lui Ion. Femei, dacă te l întreba cineva pe tine de asta, tu ce ai spune? Ce am văzut? De ce? Că Dragomir a răpus pe Ion nu știu de ce. Tu? Anca ia lampa și-o pune la oblon. Apoi coboară. Măcar că tu ai fost rău cu mine, mi-e tot mie de tine, Dragomire. Am să-ți dau o povață. Dacă s-o întâmpla, și noi am avea noroc să scap până la urmă. Dacă ori pune mâna pe tine, nu fi prost și te apucă să te găduiești cum faci cu mine. Ca acolo nu te joci, ca aici. Te ori pune la chinuri, vai de viața ta. O să-ți rupă carnea, să-ți smulgă dinții și unghiile, să-ți deschiețe asta capului. Ascultă-mă pe mine, eu să vorbesc de binele tău. Criva să că... Faci ce spui eu. Mărturisește că ai ucis pe Ion și te alegi numai cu pedeapsa, încă ai scap de chinuri. Da, dacă nu l-am ucis yes. Asta-i începem iarba, nu, ba, da, ba, da, ba nu! mă Dragomir? Merge în sat. Ia pe primar și oricâți oameni găsești. Spune că te-am trimis eu pentru un omor și vină cu ei. Ce? merge cu spui, o să vezi, eu te. Oală dragomire ca să o Ce si ceasul. Ceasul? Ceasul socotelii. Stai drept! Adună-ți mințile câte le mai ai Și răspunde la ce te întreba. Pentru ce l-ai omorât? Nu, nu, nu l-am omorât eu!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 Așa, Dumitru, pentru ce l-ai ucis? Pentru tine. Pentru mine? Ca să te iau eu. Cum l-ai ucis? Spune. Mă tot goleai. Odată când ai ieșit de la biserică la vinerea mare, seara... se aduce aminte? M-am dat pe lângă tine și ți-am zis încet. Amcu, de ce n-ai vrut să mă iei pe mine? Eu tot te iubesc. Lasă-l pe Dumitru și vină. se aduci aminte? Da. Mi-aduc. Tu mi-ai răspuns. Am bărbat, lasă mă am pace Și tu? Eu am plecat acasă N-am dormit toate noaptea și Dimineața Am mă Cum ai făcut? Știam când se întoarce de la deal prin păduri. Și l-am așteptat Venea aș și de Ne-am întâlnit ne-am dat în vorbă, am arătat o plută înaltă El a legat ochii în sus Am tras cuțitul oh, oh, oh, oh. Și până s-a pleci iar ochii Hai, hey, înainte Ce să-ți mai spui? El ce a făcut? A țipat și... și a căzut în genunchi A dat să scoată cuțitul dar m-am repisic și l-am lovit peste mână și l-am beregată. Când m-am aplicat la el, m-am mușcat de mână. De la el era la Pe urmă, l-am întors cu fața în jos, am mers la fântână de m-am spălat și m-am dus acasă să mă culc că nu mai puteam, că deam de am picioarele la de ostenit. eu l-am găsit acolo. Eu nu știu ah, Știu La un an ai venit și mi-ai zis Anco Nu-ți mai trești bărbatul, mă ei. Vorba ta și glasul, cum mi-ai spus-o Mi-au dat un junghi până-n inimă Deci nu te luam altfel că mi ai urât de-aia te-am luat ca să te aduc la sfârșit aici De la început te-am bănuit Tot ce-ai făcut pe urmă Întâi grija de răposatul Apoi spaimele și turba ta când îți pomeneam de el Vorbele tale fără șir, tot de omorâtor Și visurile tale cu capetele de morți care te mușcau și câte altele Puneau mai multe mei bănuieli mele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 Eu trebuie să plec în lume, tu poți să iei pe Gheorghe, dar să știi că toate iubesc. Da? Ha! Așteaptă să vezi tu acum cum o să-ți plătesc eu ție dragostea. Anco, Anco, eu plec. Să mă iert. Să te iert? Da, aia te-am răbdat eu lângă mine. Da, am umblat eu atâta vreme să te aduc aici ca să te iert? în da, cu? Vine cineva! Da! Vine Gheorghe cu oamenii! Vin să te ridice că ai omorât pe Ion! Pe Ion? Ah, tu mai mai vândut cu Gheorghe, Cu da, cine? Ei, vreau să scap! Nu vreau să pui mâna pe mine! Mi e frită. Vreau să scap! Nu se mai poate! Mă arunce și pe mine! Mă arunce! Mă nu Mă arunce! No, nu! arunce! Mă oh Mă arunce! Mă arunce! că arunce! Mă arunce! Mă arunce! Mă arunce! Mă arunce! Mă arunce! Mă arunce! Nu știu de unde venea, nici unde se ducea. L-a ucis bărbatul meu. În și cu la, uite. Uitați-vă, el lac de sânge. căutați în puțul ăl părăsit de lângă grădină. Avea nenorocitul de el un chimir la picior. Acum e la Dragomir în buzulat. Dragomir pune mașina în mâna, scoate chimirul și îl dă răzând unea din oameni. <laughs> te ce omul își nu mă? Luați-l! La primărie, asculte! Oameni bun. Eu v-am descoperit fapta, dar omul ăsta e bărbatul meu. O să mi luați de tot, rămâi singură. Trebuie să mă lăsați să-i spui și eu o vorbă. Dragomire, uită-te la mine! pentru fapt răsplată și pentru năpastă năpastă Am transmis Năpasta de Ion Luca Caragiale Distribuția a fost următoarea Dragomir, Cârciumar, Nicolae Sireteanu, artist merit; Gheorghe, învățătorul satului, Constantin Codrescu Ion, Ocnaș, Gheorghe Calboreanu, artist al poporului Anca, soția lui Dragomir, Aura Buzescu, artista poporului Crainicul, Tiberiu Simionescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.